Indiokó 99.5 nyitottan a világra. Itt. És most. Közéleti magazin Főszerkesztő Fiala János. Kicsit lazuljunk el, és beszélgessünk úgy, mintha... mintha, hogy nem szok. Um, Gólyás Gergelyel beszélgetek. Um, még arra is, mert azt is megfontolásra találom, hogy nem tudom, ő fog-e beszélni vasárnap a kongresszuson, én ö, nagyon gondolkodom, hogy milyen módon próbáljam ezt megjeleníteni, a mai kormányinfó még nem sikerült. már a második napja van szó az isoromban, szijártó Péternek a zakújáról, de, de nem abban az értelemben, ö, hogy itt cikizés folyik, hanem arról van szó, hogy... Vajon mennyiben lehet ebben tetten érni valamiféle önkontroll hiányát, valami jobbító szándékú kritikának célba juttatását, amit az ember egyébként a KKM sajtósztályának a válaszaiból nem tud kikövetkeztetni? Ezt megelőzően csak, hogy értse a logikát, és nagyon rövid igyekszem lenni hogy tegeződünk elnézést, csak annyira foglalkoztat ez itt most, hogy felejtettem, tegeződve talán még könnyebb is lesz. Szóval, hogy ezt megelőzően szóba került az a kis vasút, amelynek építése most átmenetleg nincs, de amely nagy valószínűséggel folytatódik, amellyel kapcsolatban múlt hét szombaton azt mondta Orbán Viktor, hogy minél jobban támadják, annál jobba, annál tovább fog tartani, lovasberényig, és ki tudja meddig. És azt akartam tőled kérdezni, hogy ahhoz, hogy valaki azt mondja egyszer csak a főnöknek, hogy figyelj, azért, mert támadnak, abból nem biztos, hogy az következik, hogy neked igazad van. Lehet, hogy igazad van, de nem biztos. Sziátó Péter öltönyével kapcsolatban nem az a gond, hogy azt kidobta. Ilyen előfordulhat. A reagálásnak az érzéketlensége hozza ki az embereknek egy részét a véketűrésből, és ha azt kérdezett, hogy engem mi zavar, akkor valamiféle kontrollvesztés zavar, és nem vagyok az ellenzék tagja, ha 90-nel mész, ott ahol 80-nal lehet, és azt mondom, hogy Gergő tízzel többel mész, mint amennyivel lehetne, akkor nem Gyurcsány Ferenc szól belülem. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Ha, ha nagyon közhelyes akarnék lenni, akkor azt sütöttem el az előbb, hogy érted, haragszom, nem ellened, még akkor is, ha ezt nehéz elhinni. Ha minden empátiámat előveszem, akkor sem tudom a két kérdést felhogy sem egymást melejteni, mert... A kontrollvesztés, egyedül a kontrollvesztés az, ami összekötő őket. Valami nem látok a kontrollvesztést, hogy valaki szerintem egyébként helyesen úgy gondolja, hogy bizonyos témakörök a politikai bulvár kategóriájába tartoznak. Tehát az, hogy valaki kidobja a zöldönyét, és milyen állapotban az, akkor egész egyszerűen rosszul érzem magam, hogy erről kell beszélni, és nem azért, mert a téma a, a kormányvátozat ennek így, hanem mert egy olyan szintre visszük vele a politikát, ami eh, ahova az nem való, vagy ahol közgyéket már nem kéne megvitatni. Nyilván van bulvár a világon, ezt tudjuk. Egy ilyen ügy az megfogható, ezért a Blik legírja. De én ezt még nem érzem, mit, hogy beszélnem kell. Én ezt értem, de mi van akkor, hogyha, egy másodperc szület, de mi van akkor, hogyha a Kejfe népének az érdeklődését, akik egyébként a politikai olyan nagyon nagy érdeklődést nem mutatnak, mégis felkelti, és abba az irányba megy, hogy valamiféle érzéketlenség van, amely érzéketlenséggel kapcsolatban érdemes szólni annak, aki ezt az érzéketlenséget tanúsítja. Én most nem önmagában a zakó lovagolok. És nem is Pokorni Zoltán mellé vonulok föl, aki talán tavaly decemberben beszélt urizálásról, hanem azt kérdezem, hogy amit én itt felvetek, az számodra csak a blikket hozza elő? Amit Pokorni Zoltán felvetett, beszélsz. Látod, milyen fontos az, hogy az ember ne kerüljön egy folytában a középpontba? Nagyon jó beszélsz, igen? Igen, tehát én is elmondtam, hogy azt a játékot eljárt bárhol így lenne. Tehát nem azt kell eljátszani, hogy mindenki pontosan ugyanúgy is öltözködik, mint ahogyan egyébként az átlag, mert egyébként nem ez a helyzet. Az a kérdés, hogy egy polgári jóizlés az van-e vagy sem és az emberenek keretében tud-e korlátot szabni még akkor is, hogyha egyébként szerencsés helyzetéből adódóan az anyagiak mondjuk nem szabnak korlátot hozzá ez nem a képviselő egy nyiszteli fizetéstől fölül, de azért van, aki a politikában úgy lépett be, hogy rendelkezett már komoly existenciával vagy van, aki még szerencsésre beszébb rendelkezik, már kérdés, hogy melyik a nagyobb szerencse, ezt is egyszer meg lehetne tárgyalni. Tehát én szerintem egyetlen egy dolog számunkra számunk élet, hogy hogy Milyenország nem egy gazdag ország, uh -huh. az Európai Unió, belül ez az, tehát egyfajta polgári jó az szükséges, de ez nem azt jelenti, hogy egy külföldi delegáció jön, akkor a kifőzében fog felelni. Ó, hát ez annyira így van, hogy hát ugye az mérhetetlenül nagy népszerűségre tetszett az a fotó, amikor váratlanul jelent meg Taszáron Bill Clinton, és olyan öltözékben fogadták őt a szocialista politikusok, ami alapján egyébként ezt a mostani beszélgetést nem nagyon lehetne folytatni. De visszatérnék oda, amit te mondasz. A polgári min Zsinórmérték. Azt mind a ketten tudjuk, vagy azt feltételezem, hogy mi mind a ketten tudjuk, hogy az legautentikusabban családilag tud az emberbe átöröklődni. De most, ha ez nem adott, akkor annak a megtanulása már nem egy egyszerű folyamat. Csak, hogy ezzel nagyon sok olyan személye ami a legtézenfektőbb... Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Én Rogán antalal, Egyszer rontottam el, és gyakorlatilag ott minden eldőlt, amikor 2001-ben megszóltam az évértékelőre érkezve a barátnőjének harisnyáját. Soha nem bacsájtottam meg nekem, pedig annyiszor kértem tőle elnézést, ahányszor lehetett, ráadásul őszintén. Nagyon kek hangon volt 2001-ben, belátom. Most abba sem megyek bele, hogy igazam volt-e vagy sem, pedig az nem egy lényegtelen kérdés. De, de, de téged, téged nyomasztó ilyenleg én nem tudom mit kezdeni. Én azt tudom mondani, hogy a, a, ez egy alulvány egy mérce, azt nem írom alá. Azért nagyon sok olyan uh, dolog van, amit az ember inkább a családjában tud megtanulni, de azt nem írom alá, hogy egyébként ez uh, elsajátíthatatlan, vagy megtanulhatatlan, és uh, nem például hosszú tudnám mondani. Mind a kettőre, tehát arra is, hogyha valaki kellene, és nem tudja arra is, hogy ez nem Jó, Hát én most nem akarok egy petőc lenni, és egy eh, ahogyan arancs alakult, bár a könyvcímé nem pontosan ez volt, eh, ebbe ugye Az, hogy az, annak idején a Fideszbe hogyan tudott a Fidesz konkrét tagjaiba eh, ellenszenve csöpögtetni a rendkívül fölényes és kioktató SDS? De mindannyian tudjuk, hogy hogyan tud ellenszenved szülni az, amikor valaki rászól a Gulyás Gergelyre, hogy fiam a második erzsébet angol királynő jelenlétében nem így kell viselkedni, és ezt Gulyás Gergely soha büdös éleben nem bocsátja meg annak, aki így kioktatja, miközben aki kioktatta egyébként igaza volt. Szóval a kioktató hangon azt szerintem más volt, nem ilyen regulált, vádakkal kapcsolatosan merült fel. Ha valaki elolvassa szegény Kis Jánosnak a HVG-ben megjelent írását, akkor pontosan minden megért, hogy az FDS miért volt olyan, ha, hát ha lehet azt mondani, hogy méltány gyűlöl, de nem szeretem, mert gyűlölni méltány, nem lehet, de mondjuk méltány megvetett szereplője a rendszerváltozás időszakának, és egészen 2010-ig miért rontotta a akkor ebben az egy cégből minden megérte. Ugyanakkor az, hogy e, valaki azt mondja, hogy e, ha minket támadnak, az annak a jele, hogy valamit jól csinálunk, az vajon? Akartam reagálni, igen, akartam reagálni, mert ez, ezért ebben a formában a mi politikánkat semmi elemzi, hát egy évvel ezelőtt most emlékezett meg róla csodákcsodája minden e, médium, hogy e, egy évvel ezelőtt volt éppen az internetadó elleni tüntetés, hát hogyha valamit támadtak, az internetet az nem támadták. E, ott megvan az az önkontroll, hogy ilyen jellegű öntéseket egy is, hogyha az szükséges. Bár a magyar politika az konfliktusra épül, és sokkal durvább és élesebb a hangneme, mint mondjuk a európai politikának, és a téma választása is, tehát védő, szintén szóval nem hiszem, hogyha a máshol egyébként természetileg Valóban nagyra értékelés, és az ország legtöbb tájékozott nyilvántartó egy kisfaszú épület, akkor ez vitatárgya lenne azért. Mert... Jó, én ebben nem fog vele vitatkozni, de akkor egy mondatot azért hadd mondjak el, és itt van a szöveghűen előtte Orbán Viktor szövege. Minél inkább támadnak bennünket azért, mert valami történik a faluban, fejlődik a falu, annál inkább folytatni kell a munkánkat, fogalmazott a miniszterelnök. Példaként említette a kisvasút ügyét. Ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell hosszabbítani bicskéig. és ha akkor is támadják, akkor meg, meg lovas berény. Én pedig azt mondom neked, hogy ha a kisvasútat meg kell építeni, akkor nem a támadás következtében kell megépíteni lovasbérényig, hanem azért, mert adott esetben, ahogy elcsimó László elmondta, nem tudom, nem értek hozzá, tehát nem ismerem a kisvasút történetét, eredetileg is addig ment el, és ehhez semmilyen módon nem kell, hogy hozzájáruljon a támadás. Az a szöveg, mely szerint minél inkább támadnak, annál továbbépül, az egy olyan dac, ami egy kisgyereknek sem biztos, hogy jól áll, egy miniszterelnöknek pedig végképp nem is, természetesen fenntartható a tévedés kockázata. De én azért nem értek egyet, mert természetesen, hogyha hosszan modernizálunk egy-egy tíz másodperccel foglalt politikusik jelentésről, akkor nagyon nehéz lenne vitatni azt, hogy szinte minden be lehet kötni. De hogyha én hogy az elmúlt öt évre visszaemlékszem, nekünk számtalan olyan döntésünk volt, de akár még 98 és 2002 közötti Fidesz kormányra visszaemlékszem, ami iszajatos is támadást eredményezett. És ma már Szerintem még akik annak idején támadták, azok is ha őszinte pillanataiban, ha vannak nekik ilyenek, akkor elismerik, hogy helyes volt. csak egy példát még az, hogy ma a iskolátogatáshoz van kötve minden egyes gyermekellátással összefüggő állami juttatás, vagy különösen a családi pótlék, ez szerintem ma már az emberek 99%-a így gondolja. Még én emlékszem arra, hogy amikor ezt 1999-ben a Fidesz bevezette, akkor hát milyen egészen elképesztő az antiszocialistól szokásosan náciig terjedő várnakat kellett átélni az akkori kormány. Hát az... Minimálisan sem vitatkozom veled, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden ügyet egyenként kell tudni vizsgálni. Tehát, hogyha ebben egyébként igaza volt a Fidesznek, hogyha legközelebb ugyanilyen vehemenciával támadják, abból még nem következik, hogy a támadás vehemenciájából egyértelműen ki lehet következtetni az, nem. hogy abban is igaza volt. Nem, én ezért mondom azt, hogy a magyar fogyasztás, meg az európai, meg világ médiafogyasztás szokásainak megfelelő másodperces idő, az arra nem ad lehetőséget az emberne egy fő elvet fogalmazom meg, ami ahol van kivétel, egy mutattam a netadón. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy az ördög a részletekben bújik el. Igen, de ezt hogy ha valami azt ne a legtöbb esetben egyébként továbbvinni, mert a döntések nagy többségét azért támadják, mert az valakinek komoly e, sérámet okoz. Nagyon sokszor olyanok meg a kettő. Vagy igen, vagy nem. Ha én például valamiben kritizálok téged, szerintem száz esetben 99-ben biztos, hogy nem szerepel az, hogy abból én rosszul jövök ki, vagy az engem személyenben. A magyar miniszterünk, a magyar közélet által az állapotából indult ki, és azt pedig sajnos ennek részemet ott a Alatt. Mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez változzon és enyhűljön. Minden. Öl egy százalék, amint említettem. 2015 évi X-törvény az Európai Unió tanácsa által a nemzetközi védelmet kérő kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról. árul el már nekem, hogy ehhez miért kell törvényt hozni? Egyáltalán nem kell feltétlenül törvényt hozni, viszont semmi akadályan nincsennek, és hogy egy parlamentális demokráciában fontos ügyeket a parlament... Ez a hangsúly? Tehát, ah, tehát ha erről törvény van, akkor annak a, a komolyan vehetősége nő. Igen, ott a kormány innentől kezdve kötelezett egy jogi aktústnak, de, de én azt se, se értékelném le, hogy egy parlamentális demokráciában az helyes, hogyha a parlament fontos ügyeket meg tud vitatni. Azt, hogy ez fontos, hogy azt szerintem senki sem vitatja. Ilyen értelemben ez... Kormánypártnak, ellenzéki pártoknak lehetőséget ad arra, hogy a kérdésben elfoglalt állásfajtsát megismertesse, és arra is egyébként, hogy a kormány fellépése mögött nagyobb súly legyen a nemzetközi politikában, vagy akár az Európai Unió bíróság előtt, ahol ne legyen illúziónk, ha csak jogi vizionálat lenne, akkor jó esélye, akkor értem, megismert... Ki a beterjesztőjének? Tehát a kormány. Az egész kormány. Az országgyűlés meggyőződése, hogy az alaptörvény ö, ö, ö, ö, rosszul kérdeztem. Eci kettő bekezdésen is figyelmel, a szubszid elvének érvényesülése a nemzeti parlamentek megfelelő szerepének biztosítása érdekében, az Európai Unió tanács által 2015 szeptember 22 én elfogadott, és az Európai Unió hivatalos lapjában 2015. szeptember 24-én közvetett, a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézásáról szóló XY tanácsi határozata, további a határozat jogellenességének megállapítása. Iránt fel kell lépni a bírósági úton. Mikor kerül ez a november 6-án <coughs> beterjesztett törvényjavaslat a parlament elő? Jövő héten én tartom az expozíciót. Sürgősséggel? Nem, teljesen rendesen rendes a Az országgyűlés ezt kedden a kormány, nem, bocsánat, múlt héten, csütörtökön vagy pénteken a párci képviselők mindegyikének aláírásával elláthat, benyújtottuk, és jövő héten kezdődik nagyon az országgyűlés a tárgyalást el tudjuk fogadni, ha jól emlékszem december legelején és december 9-ig a kormánya az Európai Unió Európai az a határidő? Az, Igen. az az aláírásgyűjtés ami ezzel párhuzamosan folyik mennyire lesz okafogyott azt követően hogy ez az országgyűlési döntés megszületik? szerintem se mennyire ez az országgyűlési döntés 120 ezer Európába érkezett be bevándorlónak a reallokációjáról, tehát áthelyezéséről, elhelyezéséről szól van egyébként egy egészen kivitelezhetetlen, végrehajtott hatatlan, borzalmas ötlet, és arról már nem is beszél, de, hogy amíg megszületett ez a szerencsétlen döntés, egyébként szerintem eljárásilag a közösségi joggal teljesen ellentétes módon, addig mondjuk megérkezett, mint egy félmillió, vagy egy 400 ezer menekült, vagy felbevándorló, viszont sikerült két évre elosztva 120 ezer hasonló státuszú embernek az elosztásáról dönteni, tehát én magában is komolytanak tartom, ez egyik próbálkozás van, egy másik próbálkozás, ami az elosztási mechanizmus, tehát a kvótákat általánosság kívánja tenni, de ott már egyébként az Európai Unió, és különösen a bizottság, mint kezdeményező tisztában volt azzal, hogy ez egy jobbalkotási aktus keretében fogadható el. Ezért ott volt lehetősége a Magyar Parlamentnek, a szubszidiaritás vizsgálatát kezdeményezni, tehát ami azt, a, azt célozza, hogy az európai inak is meg kell vizsgálni, hogy nem lehet-e ezt más szinten hatékonyabban, jobban szabályozni. E, azt kérdezem, hogy mennyire valószínűsíthető az, hogy miután jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Görögországgal szemben nem tudják, nem akarják érvényre, juttat, érvényre juttatni azt, ami egyébként Dublin 3 kapcsán következik, hogy nálunk landoljanak azok az emberek, landoljanak idézőjelben, akik egyébként Görögországban lépték át először az uniós határt. Nem, ezt a veszélyt, ez egy veszély, de szerintem egyértelműen elhárítható. Tehát nem komoly veszély? De szerintem több szempontból sem komoly veszély. Egyfel azért, mert... Németország ezt nem tudja megtenni a szírek esetében, csak most változott, hogy már a másodjára, másodjára a Német Bölügyminisztériumnak az álláspontja. A többi személy esetében pedig nyilvánvaló, hogy nem Magyarországon léptek be az Európai Unió területére, és a rabbi rendszer a belépéshez kötődik nem a regisztrációhoz. Azt is sokszor elhantuk, és nyilvánvalóan így is van, hogy a római jogot a saját felvaltó magatartásra, hogy véget nem lehet hivatkozni mindezek ellenére, és bárki, és ez mutatja jó, hogy mekkora baromságot csinál az Európai Unió és annak néhány a tagállama, ha mindezek ellenére valamilyen egyébként lehetetlen helyzet állna elő, és mondjuk feltéve, de nem megengedve, hogy mégis bárkit tud áthelyeznének, ugyan miért maradna itt? Uh, pontos vesző van. Három alapján, szülekladában három alapján helyezik át, ahol még nem is fog ezzel egy járni, és semmilyen itt. Maga az aláírásgyűjtés mennyi ideig tart nem tudom, hogy van-e uh, valamilyen végső a Köszönöm. Mesterházi Attila képviselő úr részére, miniszterelnöki kabinettiroda, Rogán Antal miniszterelnök kabinetfőnök. A miniszteri kabinetben hány politikai tanácsodó, illetve főtanácsadói munkakölt létesítette című K68-81 számú benyújtott írásbeli kérdésekre az alábbi összefogló tájkoztatást adom részletek miniszteri tanácsadói, miniszteri főtanácsadói munkakör nulla, Minisztéri miniszteri kabinetben egy politikai tanácsadói és két politikai főtanácsadói munkakört, stb. stb. stb. Megjegyzem, hogy a fent, e, fog, e, megadott munkakörök mindegyike a kormány tagjának feladat és hatáskörére szóló XY bekezdés alapján beálló jogkodódlás alapján került létesítésre. Most ez a került létesítésre, ez most tényleg ez, ez hihetetlen a nyelvezet, ami nem változik, tehát ebben nem változott semmit a szocializmus tehát létesítettek, tehát ez a vonatkozásában tekintetében biztos, kell... Ez, ez egész biztos, hogy százszor ért és mindig elmondom, hogy hihetetlenül zsösségi jobban szoktam olvasni. Borzasztó? A foglalkoztatottak nevére és illetményre vonatkozó megkeresések kapcsán álláspontom szerint a válaszban való nyilvánosságra hozatal a közérdekű adatok megismerésének igényével nem áll arányban, ezért bár a minisztérium a törvényi kötelezettségének természetesen eleget tesz, nyilvánosságra hozatal már az ön és a nyilvánosságra hozatalban részlevő személyek felelőssége, és az ebből adódó jogi és nem jogi természeti következmények is a nyilvánosságra hozott terhelik. Ezt vajon megalapozza-e bármilyen törvény, jogszabály ezt a választnak ezt a részét? De, de. Nem van jogszabályilag, politikailag lehet majd a de ez jogilag teljesen rendben van. Természetesen minden nyilvánosságra hozott a csodas felelősség, mindig a nyilvánosságra hozott terhe, És az egyébként mesterházi adnitig lát minősítő, hogyha ő ezt fenyegetésnek tudja be? Ez már, amit most mondod, a politikai mérlegelés A politikai mérlegelés Igen. E, vajon e, nagyon kevés rokonságot mutat, de a század történet e, és az ezzel kapcsolatos megnyilvánulások erről már a múlt héten is beszéltünk. E, Német szilárdfidel semmilyen adat vagy információ nem került elő arról, hogy a század vég alapítvány működése nemzetbiztonsági kockázatot jelentene volna. MSP volt MSZP század amelynek feltárása a testületülésén csak félig jártak sikerrel, tehát mindenki másféleképpen látja annak a jelentőségét, e, amilyen mértékben egyébként sikerült rájönniük arra, hogy a század különböző funkcionáriusai, tulajdonosa, vezetőbeosztású alkalmazottja milyen mértékben, és hogyan tekinthetett olyan anyagokba bele, amiben egyébként más nem. Nyilván ez a, a, egy olyan politikai vita, ahol egy bizonyos pontig eligazdás nyújt. Nyilván miután 2013-tól vagy 4 tól kapták meg az illetők azt a tanúsítványt, amivel hozzáférhetnek ö, olyan idatokhoz, amelyben esetleg nemzetbiztonsági szempontból minősített adatok találhatóak, ezért ö, addig jelhetően és bizony az szakszerű működésében ilyen jelegű adatok nem el. Egy által nem csak, de két személy által jegyzett törvényjavaslat. Az elmúlt években a kötelező gépjármi biztosítás kínáló egyes biztosítók az új biztosítási időszakra kedvező bajátot csak az új ügyfelek részére tettek, így régi ügyfelek szerződése az újakhoz képest rosszabb feltételekkel módosult. A törvényjavaslat ezt a tendenciát kívánja megfordítani úgy, hogy a biztosítók korábbi ügyfeleik hűségét tudják csak díjtarifájuk kialakításánál elismerni Magának a törvényjavaslatnak a megszületési okába, ha beavatnál engem, Uh, akkor figyelj. A gyors társammal nyújtottuk be, és az ő teljesen jogos észrevétele volt ez, mint egy fél évvel ezelőtt. Ennyi ideig tartott, amíg ezt törvényi formába tudtuk önteni és az országgyűlés elébe nyújtani. Szerintem ez a mindennapi tapasztalás alapján sokaknak van olyan élménye vagy emléke, hogy tiszt. 15-20 forintal forinttal is jobban járhat az, aki felmondja a saját biztosítását és ugyanannál biztosítaná újra köti, mint aki egyébként a marad a biztosítójánál. Én szerintem ez egy távolító visszaélés azzal, hogy valaki üséges egyébként a és saját biztosítójához ezt akarjuk majd nem pontosan, mert csak egy részét, nyomtatt, egy részét nyomtattam ki, valószínűleg az egyházügyi törvényel kapcsolatban is részt, tehát hosszabb beszélgethetnénk az 65 oldalt, tehát, e, Itt most csak a gyermekétkeztetéssel, ugye a nemzeti minimummal kapcsolatban van egy vita. E, azt kérdezem tőled, sommáson itt van előttem gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, aztán pedig szünidei gyermekétkeztetés, amit ugye azért kell említeni, hogy ne csak azzal legyen összefüggésben, amikor oktatás van, hanem azon kívül is. Szerinted ez, ami, ez a törvény, ez egy módosító, vagy ez egy új törvény? Nem, hát ez ez én, is, én szerint egy módosítás. Akkor jól emlékszem, azt kérdezem, hogy ez valójában ha egybevetem a nemzeti minimumban lévő követelésekkel vagy elvárásokkal, akkor a kettő úgy fedi el le egymást, hogy az alól a szó jó értelmében húzza ki a talajt, mert mindazt, amit abban követelnek, ez megvalósítja. Én az egész kezdeményezés kapcsán azért voltam dühös, és azért láttam kifejezetten regintetben gátlástalanak azokat az ellenzéki véleményeket, amik egyébként egy hirtelen érzékeny kérdéssel kapcsolatosan a hiszen a politikai indulnak ki. mert ezek nem a jövőre nézve fognak megvalósulni, lehet, hogy jövőre nézve is kell e, még bizonyos gyeket rendezni, tehát ha, ha van olyan terület, tehát hogy tényleg tíz területet ki akarunk jelölni, ahol érdemi, komoly előrelépés történt, akkor egy ennek és felszámolása az ezek közé tartozik. És azok az emberek, most nyilván ez megint azokra vonatkozik, akik már voltak kormányon, akik a kormányon voltak, egyáltalán nem zavarta őket, hogy a költségvetés erre e, mondjuk körülbelül a egy harmadát, vagy lehet, hogy 40%-át fordította erre a célra, mint amint most Egyáltalán nem zavarta őket, hogy a napi háromszor étkezés nem volt 90%-ban biztosította azoknak, akik iskolába járnak. Most, amikor ez biztosított, akkor elkezdenek azon hosszú, hipokrita, kis hívű, kizállaló politikai hasznoszerzést szolgáló és sajas vitákat folytatni, hogy most vajon van-e még éhező gyerek. Reméljük, hogy nincsen. Egyébként nyilván azért abban David Márkusz volt, hogy. Itt el kell, hogy köszönjenek, mert elkezdődnek a hírek, mert távirányítva vagyunk. Egyrészt kíváncsiabbára vasárnapot, amikor elvileg a te lesz változás, azt követően pedig szívesen ö, folytatom a beszélgetést, beleértve még egy december előtti találkozót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Gulyás Gergét hallotta. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó lehet akkor már adásban is van. Mi volt ez a zene az előbb? Második, most már rajta van a fejhallgató, figyelök. Aha, tehát mi volt ez a zene az előbb? Ami az előbb szólt? Ami az előbb szólt, mielőtt bejelent. Ez Erik Sumo band. Aha, köszönöm szépen, nagyon kellemes. Um, sok mindenről volt szó ma... Um, Mit jelent az ön számára, mint egy Fidesz-színekben induló ö, és nyertes ö, polgármesternek az, hogy vasárnap lesz a kongresszus? Fidesz és Újpestér Egyesület nagyon fontos. És mindegy, egyes akkor már mondom, ez egy nagyon régóta Újpesten működő lokálpatriótok civil szervezet, úgyhogy az ő támogatásuk is szerepet játszott gondolom abban, hogy, hogy sikerült újra bizalmat kapni az új testiektől elnézést hát, és nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem csak, csak én, ez, ez számomra kötelező mint én azt gondolom, hogy ez fontos csak én ebben nem voltam tisztában vagy ha tisztában voltam, elfelejtettem, elnézést igen, figyelek semmit, semmi. semmit én ha jól emlékszem, bár most az, nem, nem vagyok benne biztos, hogy nem csalakozik a memóriám nem az, az első eset, hogy vasárnap van kongresszus. Nem, nem, nem, nem, arra gondoltam, hogy vasárnap van, hogy mit jelent az ön számára. Ja, hát ez már nagyon szokadik, úgyhogy, úgyhogy nagyjából semmit két évente van tisztulítás, úgyhogy ez 25-28, nem is tudom, már a hanyadik kongresszus, úgyhogy nem, nem, nem, nem úgy mondom, mint ezeken én mindegyikkel részt vettem volna, de mivel 90 óta, ugye, amikor én leérettségiztem, akkor, és ugye 90-ben eléggé... Átpolitizált volt a, a közhangulat, még az iskolában is, tehát még, még órákon is tanári segéd lett. Most nem mondom, hogy a, a, át, hogy a középiskola negyedik évében, ilyen osztályfőnöki óra keretében, mert talán ilyen nem is volt, de, de sokat beszélgettünk, foglalkoztunk így a, a, a, az átmenettel, az új... Ö, választással, ami ugye ma hallottam a műsort, azt megelőzően mielőtt még elkezdtünk volna beszélgetni? Hát olyan fényorztól megszakítások. Akkor többé-kevésbé. Mit gondol arról, hogy vajon ennek a pártnak, mint minden közösségnek maga az immunrendszere az milyen állapotban van, és nagyon halkan és nagyon ampasszan, uh, vagy ha tetszik, csak az, ami, ami, ami minimálisan is foglalkoztatja ebből, mit gondol a ciar vagy mit gondol a kisvasútról, uh, részint uh, a realitástól való elszakadás, részint pedig minél inkább támadnak, annál inkább igazunk van effekt kapcsán, amivel kapcsolatban 8 óra után eléggé egyértelműen elmondta Gulyás Gergely a véleményét, de most öntől nem azért kérdezem, uh, mert Gulyás Gergely véleménye, E, e, engem nem érdekelne, hanem mindenkit meghallgatok ez ügyben ma. Én az, egy, egyrészt a, a, a, a Gergőnek az interjújának a nagy részét hallottam, közben vittem be a kislányomat az óvodába, tehát volt egy rész, egy 8-10 perces rész, ami, ami kimaradt, de nagyjából, na, én nagyjából egyébként osztom az álláspontot, azzal, azzal, azt leszámítva talán bár részben értve is, amit mondott ezekkel a 10 másodperces és kiragadott Övegekkel, hogy, hogy valóban azt a mondatot, ami így azon hosszabb lehet úgy értelmezni, mintha hogy azt lenne, de van egy másik jelentése is, és nem feltétlenül az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ha támadnak, akkor igazunk van, mert már egyszer volt igazunk, mikor támadtak. Ez azért mondom, hogy itt mindig a kettő között kell értelmezni ezt mm. a dolgot. Az immunrendszerrel kapcsolatban pedig én csak azt tudom mondani, hogy mindig oda kell figyelni. Minél tovább eh, van valaki olyan helyzetben, hogy minden egyes... Eh, döntését, álva óvó csak azért, mert ő hozza támadják, akkor ki tudnak alakulni azok a helyzetek, hogy az ember tényleg azt gondolja, hogy hogy... hogy, hogy, hogy, hogy. Jó, egy hallgató azt említette, hogy kiragadott példák, de jellemzőek Angyán vagy Simicska, mondván, hogy aki pregnánsan megfogalmaz valamilyen ellenvéleményt, milyen sorsra jut, és senki se a maga szerencséjének az ellenkovácsa, ennek következtében alakul ki az, hogyha van is ellenvélemény, azt megtartják, vagy adott esetben nem mondják el, mennyire hamis ez a logika, mennyire hamis ez a felfogás. Én egészen máshonnan közelítem, és én azért tartom szerencsésnek magam. Beleértve, hogy önt is időnként ebbe a körbe sorolják, hiszen uh, részint az MLS, részint Kórház, részint más fellépéseivel kapcsolatban egy idő után kezdték önt úgy beállítani, mint kegyvesztett a Fideszen belül. Gondolom, hogy ezt ön is tapasztalta, illetőleg szerintem már beszéltünk is róla. Hát azért ez egy erős, erős mondás, mert, mert, mert én nem gondolom, hogy ez a szervezet ez a közösség, ez az a közösség lenne, ahol nem lehetne elmondani adott esetben egy határozott szakmai álláspontot vagy, vagy vélemény. Pláne akkor, amikor szerintem mindenki számára evidens, hogy, hogy, hogy ha van mondjuk 23 uh, kerület, akkor van olyan döntés, ami nem mind a 23 kerületnek jó. Ami adott esetben jó újpesnek az nem biztos, hogy jó Dunakepszinek, hogy most egy agglomerációs példát mondjak, vagy fordítva. Tehát igenis ezeket az álláspontokat, érdekeket az újpesti polgármesternek, az újpestiek érdekét, a Dunakeszi polgármesternek, meg a Dunakeszi érdekét kell képviselni, és hiába vagyunk egy közösségnek a tagjai, attól még az adott esetben homlok egyenest ellenkező érdek lehet. Ezeket kezelni kell tudni. A, a, a benne résztvevők intelligenciáján mutatja, hogy ezt hogyan és miként tudják kezelni. És sokkal inkább azt láttam, és azt kezdtem mondani, hogy azért tartom szerencsésnek magamat, mert egy ilyen közösségben, vagy legalábbis itt újpesten egy százezres városrészben, még a politikusok körében is sokkal inkább az ellenkező gondolkodású, vagy máshova tartozó politikusok városi képviselő között is sokkal könnyebb közös ügyeket találni, még akkor is, hogyha mindig mindenhol található amely vitát generál. De, de egy országos politikában, amikor rengeteg ügy van, ezeknek az ügyeknek a hátterének megvilágítására nagyon-nagyon-nagyon kevés idő van, és a benne szereplő felek, beleértve a politikusokat, és nem de a módon, de beleértve a média, szereplőit is. Az az érdek, hogy minél egyszerűbb üzenetek, minél inkább konfliktus, minél inkább az érzelmekkel való játszadozás történik, sokkal kevésbé lehet ezekben a témákban, adott esetben nemzeti közös ügyekben is megtalálni a, a, a közös hangot. Itt helyben a városi ügyekben, amikor egy adott döntést érdemes Boltarkáz. Uh, az iránt érdeklőd, ez olyan talányos de rájöttem, hogy én ebből most itt különösebbet nem akarok se kihozni, se behozni, csak nagyon furcsa volt, ilyen tök sötétben lehet haladni az egyik oldalán, mert hogy az semmi se ég, meg, meg, meg gondolj el, hogy mindenhol van valamilyen alkalmazott, aki arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy arra nem mehet. Tehát ilyen, nem is tudom, hogy kinek az alkalmazásában áll, és ez még este nyolckor is üzemel. Bár engem elnéztek, amint ott botorkáltam, de ez biztos hogy egy ilyen megengedő magatartás volt. Nem is mondom meg, hogy melyik részén volt, mert még leváltják az illetőt Milyen naplót fog írni? Mert euh, nagyon érdekes módon az első hozzászóló, aki egyébként arról ír, hogy jövő héten fogja megmutatni, tehát biztos nekem se fogja megmondani, de mindjárt az első hozzászóló azt kérdezte ezzel kapcsolatban, hogy érdeklődni szeretnék, hogy lesz-e idén gyűjtés karácsony hátrányos helyzetű családoknak karácsonyra. De miért tartott a fontoságban jelent, hogy ír egy naplót, miközben nem mondja meg, hogy miről? Hát, ez egy pici része annak, amit az előbb is mondtam. Tehát, van egy barátom, nagyon-nagyon régen használta ezt a stót, a titok szendvics. Tehát hogy Az életünkben be kell csempészni ilyen kis titok szendvicseket, amikor amikor, amikor nem tudjuk, hogy mit, mit csomagolt anyu úronnára, vagy nem tudjuk, hogy egy... Akkor én is elárulom önnek, hogy vettem önnek a múlt héten egy, egy másodperc türelem. A másodperc. Igen. Adás. Igen. Köszönöm. Köszönöm, csak valami elkészült. Tehát, hogy hogy én is vettem önnek egy könyvet, de nem fogom megmondani, hogy mi az, de majd decemberben ja, én de egy, -egy. Nem, mo nem mondhatom meg, és nem is kell derülni, hogy miért. Ö... Kapnak-e a hátrányos so, helyzetűek? Én, én azt gondolom, hogy egy nagyon aktuális és fontos, és, és egyébként számomra most egyébként izgalmas téma, ö, jövő héten mindenki derül. Nem én, szeretném elrontani. Én egy 56 májusában íródott könyvet vettem önnek, és azt képzelje el, hogy benne van még az eredeti uh, vásárt, tehát benne van két papír, ami a vásárló személyét igazolja, De az, az, az talán már a 60-as évekből. Na hát És focival kapcsolatos, bármilyen meg lehet. <gül> uh, Kapnak-e a hátrányos helyzetűek karácsonyi támogatást időn? Nem, nem, nem. A hölgy azt kérdezte, hogy az Újpesti cseríti most öt éves, ez a ilyen önkormányzat közeli öm, emberekből, önkormányzati dolgozókból, magánemberekből létrejött önkéntes Ilyen civil segítő szervezet, amely az önkormányzat keretein belül tett teljesen. Jól beszél, hogy látja, milyen felszínes vagyok, Érdeklődni szeretnék, hogy lesz-e idén hátrányos helyzetű családoknak karácsonyra. Tehát nem az, kérdezi, igen, bocsánat, igaza van. I -i, így van, tehát elnézést. A Félre oldal hát 100... Lesz-e ilyen gyűjtés? Ugye, és lesz? A személyes kívánságát teljesíti, tehát megmondhatják, hogy mire vágynak, és az részben a szervezet, részben a magánszemélyek összefogásából számukra összeállítjuk ezeket a csomagokat, 500 gyermek számára van ilyen exkluzív, ilyen belsőséges kis klubkoncertszerű egy pici ajándékkal, és emellett uh, használni, de még nagyon jó minőségű játékokat gyűjtünk, amelyeket szintén ilyen. Igen, ez ide, ide is van élva. V. Végzai pedig azt írja, hogy gyermekjózeti központban is lehet felajánlásokat tenni, és sajnos nagyon sok rászoruló család családban a keletben. Ettől függetlenül kérdezem, hogy önkormányzatok is szoktak egyébként karácsonykor különböző uh, vagy tárgyasult, vagy pénzbeli szolgáltatást adni rászoruló családoknak, ilyen lesz -e? független tudják. önkormányzat is szokott minden nézni, meg a rendszeres ellátásban részesülők számára, ebben nincs vált. Köszönöm, akkor most egy idézőjelesen aljas kérdés, annyiban aljas, amennyiben a párosítása nem biztos, hogy szerencsés, de ez csak arra való talás, hogy nincs benne szándék, de összeillőek. Érti-e, az ebben a műsorban elsősorban de az em, ettől a műsortól függetlenül is azt a kedélyhullámzást ami Szijjártó Péter Zakója kapcsán kialakult és itt hogy a gyűjtés volt az a szó ö, használt játék, ami a hívó szó, de nem azt szeretném, hogyha most erre gerjednének a népek, csak ezt az alkalmat ragadta meg, hogy ezt megkérdeztem is hallottam a beszélgetésnek a Gergővel, illetve a visszautalást a, a Fokorni Zoltán polgármester. Hát részint pedig a nép, amely itt a, tegnap és ma meglepő aktivitást mutatott ebben a témában. De ez is látszik, tehát hogy ez, ez, ez a, ugyanaz a téma, mint hogyha mondjuk egy, egy szabályozási tervről akarnánk vitázni, akkor egy köztemlére függesztett terv, vagy egy internetről letölthető tervezethez nulla és egy közötti észrevétel szokott jönni, ha megmondjuk egy ilyen ügy, vagy egy, egy hangosabb kocsma, vagy valakinek az akója, akkor meg száz, meg ezeren e, nyilvánítanak vélemény, nyilván sokkal... Annyiban igaza lenne, hogyha egyébként ebben pusztán a, a, az irítség, vagy az akó lenne, de ennek kapcsán az emberek megnyilvánulnak olyan módon is, hogy egyébként más témában nem. Tehát ez az akó, ez bizonyos szempontból felhívás volt keringőre. Igen, meg, meg sokkal egyszerűbb az indulatokkal játszani egy ilyen ügy kapcsán. Nem voltak indulatosak. É, én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy... És ráadásul én ebbe a tekintetben rossz példa vagyok, mert én az ellenkező oldalon szoktam lenni, tehát engem azért szoktak megszólni, hogy miért jövök be rövid nadrágba a városházára, amikor nyáron 40 fok van, vagy, vagy, vagy papucsba. Sőt, azt is mondták, hogy miért bringázok a papucson, mert hogy az veszélyes. Na mindegy, tehát... Nem mindegy, mert azért az, hogy ön milyen, az egy fontos dolog igen? Hát nyilván mindenki a saját, saját a habitusának megfelelően kezeli ezt a helyzetet. Én... Mondok egy konkrét példát. Mondok egy konkrét példát. Csak hogy értse az én kiindulásomat. Én az elmúlt időben abban a bánásmódban részesültem, hogy van az újpesti önkormányzat előtte egy olyan parkoló, ahova csak úgy lehet beállni, hogyha ott valamilyen engedéllyel bír az ember, és ezt az engedélyt én öntől kapom arra az időre, amik én ott vagyok. Soha nem jutott az az eszembe, illetőleg azt gondolom, hogy amikor majd először fog ez előfordulni, hogy én ezt arra használom fel, hogy nem is önhöz megyek, hanem valóban egészen máshova, de ott lehet megállni máshova pedig az ember órákig keringen, azt gondolom, hogy az az a pillanat, amikor azt kell mondani a fialának, hogy fiala itt valami nálad elgurult. Az a kérdésem, hogy ez egy jó kiindulási alap, ön nem érzékele, és most az akkultakú felejtsük el, olyan megnyilvánulásokat, amivel kapcsolatban önnek eszébe jut, hogy szólni lehetne annak az illetőnek, hogy ez már nem fér bele. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Ö igen, én, én, én a magam részéről próbálom. Beleértve, hogy nagyon sokan valószínűleg azt is kifogásolnák, hogy én egyáltalán arra az időre kapok öntől ott parkolva, parkolási lehetőséget, amivel kapcsolatban én megvédeném az igazamat, de lehetséges, hogy ő meggyőzhetetlen lenne. Mondvan, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, találja magamnak máshol parkolót. Tehát azt mondom, hogy lehet, hogy valakinek már ez se felelne meg. Biztos, hogy van, biztos, hogy van ilyen, sőt, van, aki azt mondja, hogy minek van egyáltalán parkoló a előtt. De mit gondol erről? Én erről azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amik, amiket el kell engedni. Tehát arra törekedni, hogy százezer emberből százezer adott kérdésben ugyanúgy gondolkodjon, vagy el. Ő nekem igaza van, de ő mindig tudja azt, hogy melyik az a pillanat, amikor arra oda kell figyelni, és arra pedig nem. Mert ez egy nehéz dolog. Hát abban bízom, hogy ha ezt elvéteném, akkor van olyan baráti vagy kollegiális köröm, aki erre a figyelmet. Igen, ez fontos, mert például az édesapám annak idén arra tanított, hogy az ember bármilyen változást tapasztal a testén, azt mutassa meg szakembernek, mert ő maga nem biztos, hogy el tudja dönteni azt, hogy az egy fontos elváltozása vagy sem, és természetesen nem arról van szó, hogy egy haja szála megőszült. Hát sőt, ennél lányosabb a képben adott esetben nem is biztos, hogy az ember észreveszi magán, mert ha ez egy olyan így kép, hogy mondjuk hetek, hónapok alatt alakul ki, akkor az ember minden reggel úgy ébredt, hogy egy egészen picit még talán észrevehetetlen módon változott, és akkor az élete részévé válik. hogy előbb-utóbb ott van valami más, ami egyébként meg már úgy természetesen. Sira lelka, hogy kiesett a király Viktor? Hát sajnálom, én ugye közé is tettem a fél... Igen, a fészetet, azért kérdeztem. ...hogy szurkolok neki, mert hogy a, a foci csapatok, vagy a bármilyen, bár, bármilyen sportágban a magyarok bármilyen színekben indulnak, én, én külföldön szorítok nekik, nekik szorítottam, hogy, hogy bejusson, ez is már egy hatalmas nagy e, eredmény. Lehet vittatkozni a, a azon, hogy jó énekes vagy sem, jó stílusabb vagy sem, szimpatikusabb vagy sem. Ez nem erről szól, szó, hogy egy magyar gyerek Amerikában egy nagyon népszerű és nagyon nézet műsorban tudta hát nyilván a saját hírnevét is, meg, megmutatni tehetségét, de ezzel együtt az országot is népszerűsíteni, úgyhogy én nagyon drukkoltam neki. Szerintem ez nagyon nagy dolog, hogy idáig eljutott. Azt a bizonyos uh, történetet felidézi a kutyával uh, Újpest? Újpest, ja. Újpesti megharagta a kutya, a férfitő mégis megsimogatta a részint, meg volt ugyaz uh, az elfogásos történet is. Igen, elég sokat hát az újpesti állatmentől igaz, nagyon-nagyon komoly, talán Budapest legnagyobb, vagy leg, leghatékonyabban működő, és nem akarok megmondani senkit, mert mindenki, aki ezekben adó, ügyekben, vagy bármilyen más területen önként a civil munkát végez, az, az becsülendő és tisztelendő, de ezen a területen szerintem nagyon komoly eredményeket értek el, egészen odáig, hogy most már nem csak az újpesti rendőrkapitánysága van, most, hogy hivatalos, vagy nem hivatalos, azt nem tudom, együttműködésük, de azt tudom, hogy különböző bevetésekhez is már őket hívják, amikor olyan elfogások vannak. Olyan, hogy kutya, jó, ilyet nem lehet mondani, hogy egy sincs, de ez nem jellemző Újpestre? Hát nem, nem, persze, nyilván nem lehet ilyet mondani. Odáig eljutottunk, hogyha gazdátlan kutya poroszkál Újpest utcain, akkor egészen biztos, hogy vagy a járókelők, Uh, befogják és hívják az állatmentőket vagy, vagy pedig szólnak az állatmentőknek is, és, és ők uh, intézkednek uh, sokáig felügyelet nélkül kutya nem poroszkál kell, tudja, én ezt határozottan tudom. Mit prognosztizál a mai meccsal kapcsolatban? Hát uh, prognosztizálni nem szeretnék, én szurkolok a magyarok. Én is? Uh, ha már Nagyon. Lő lőni egy gólt, Nyilván nem úgy, hogy ötöt kapunk és egyet lövünk, de hogyha mondjuk egy 1-1-es egy, egy, egy, egy döntetlen, vagy inkább egy 1-0-ás győzelem lenne, az nagyon-nagyon az, az nagy lehetőséget jelentene, Nem lesz egyetlen. Oh. Társaságban nézi? Hát egy elég komoly problémám van, mert egy protokoll rendezvényre kell menni, ahol még nem sem tudok figyelíteni. Ez egy ilyen félig hivatalos, félig kötetlen, mm -hmm. nagyobb, visszajövetel, talán egy ilyen protokoll találkozó egyik partnerünkkel, önkormányzatok partnerel, és nem sikerült még itt tapogatni finoman, hogy ezen a rendezvényen lesz -e adott esetben Nagyon szépen köszönöm, beszélünk, és decemberben megismerkedhet a könyvel Viszont halásra. Köszönöm! Vintermantár Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, a műsor az Újpest önkormányzat jó készült. És most Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő Fialai János.